انَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ na hata yalija jimalu fi samm al khayat hakika wale wanaozikanusha ishara zetu na wakazifanyia kiburi hawatafunguliwa milango ya mbingu wala hawataingia peponi mpaka apite ngamia katika tundu ya sindano na hivi ndivyo tunavyowalipa wakosefu lahum jahannam mamihadun wamin fawqihim ghawash wakadhalika najzi adh-dhalimin jahannam itakuwa kitanda chao na juu yaoongoza moto za kujifunika نا هذي نديو تنووالبا مدالم والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك, أصحاب الجنة. أولئك ika ashabul jannati hum fiha khalidun wa wale wana'mini wa wakatenda mema atmkalifishi mtu yoyote ila kwa kiasi cha uwezo wake Au ndio watu apiponi, wa peponi wao watadumu humo wana za'na ma sudurihim min ghill تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا Laqad jaa'a rasulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristuha bima kuntum ta'malun Na tutaondoa chuki vifuani mwao na mbele yao iwe inapita mito na watasema alhamdulillah Kuhimidiwa ni kwa Mwenyezi Mungu ambaye alietuahidi kufikia haya wala hatukuwa wenye kuhidika wenyewe ingelikuwa Mwenyezi Mungu hakutuhidi hakika mitume wa Mola wetu mlezi walileta haki na watanadiwa kwamba hiyo ndiyo pepo mliorithishwa kwa sababu ya mliokuwa mkiyafanya wanada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adna rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan fa Fa adhana muadhdhin bainahum al la'natullahi 'alal al zalimin na watu wa peponi, watawanadia watu wa motoni sisi tumekuta aliyotuwahidi Mola wetu mlezi kuwa ni kweli je na nyinyi pia mmekuta aliyokuahidi ni Mola wenu mlezi kuwa ni kweli watasema ndiyo. basi mtangazaji atawatangazia Laana Mwenyezi Mungu iwapatie walio dhulumu. Alladhina yasudduna an sabilillahi wayabghuna 'uwajan wa hum bil akhirati ambao walikuwa wakizuilia njia ya Mwenyezi Mungu na wakataka kuipotosha. ناؤ وانا كانوشا اخيره وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلن بسمائهم wanadaa اصحاب aljannati an salaamun alaykum lam yadkhuluha wa hum yatma'un ya makundi mawili haya patakuwa hapo na juu ya mnyanyuko patakuwa watu watakaujua wote kwa alama zao na wao watawaita watu wa peponi Assalamu alaikum amani juu yenu wao bado hawajengi ya humo, lakini wanatumai Wa idha surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la tajalna ma'al qawmi yanapogeuzwa macho yao kuelekea watu wa motoni watasema Mola mlezi wetu usitujalie kuwa pamoja na watu walio Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha ila Allah Hakika wale waliokanusha ishara zetu zilizoteremshwa katika vitabu na ziliopo katika ulimwengu na wakapanda kiburi kukataa kuhidika kwa ishara hizo na wala wasitubu na wakati tamaa kupokelewa amali zao na kupata rehma ya Mwenyezi Mungu na kuingia peponi kama alivyokatatamaa angamia kupita katika tundo la shindano na kwa mfano huu ndiyo tutawaadhibu hao wenye kiburi katika kila umma huko katika jahannam kitanda chao ni moto na shuka ya kujifunika ni moto na kwa mfano huu tutawaadhibu wanaozidhulumu nafsi zao kwa ukafiri na upotovu na wenye kuamini na wakatenda vitendo vyema ambavyo hatumlazimishi ila kwa kiasi anavyoweza mtu, hao ndio watu wa peponi watastarehe humo daima dawamu. Na tutazitoa chuki zote ziliomo katika nyoyo zao, basi watakuwa katika jana, pepo, ndugu wenye kupendana ikipita mito ya maji matamu mbele yao. Watasema kufurahia neema watayoipata. Alhamdulillah. Yaani kuhimidiwa ni kwa Mwenyezi Mungu ambaye aliyetuonyesha njia ya kufikia na hizi na akatuwezesha kuifuata. Na ingeli kuwa hakutuhidi kutuongoza Mwenyezi Mungu wa kutupelekea mitume na akatupa taufiki, tusingeweza sisi wenyewe kufikia uongofu. Hakika mitume wa Mola wetu Mlezi wametujia na wahi wa haki. Hapo tena Mwenyezi Mungu atawaambia Hakika hii pepo ni zawadi mmepewa kutoka Mepewa kwa Mwenyezi Mungu mmepewa kwa fadhila yangu bila kuwa nyinyi kutoa kitu kama urithi na takrima hii mliyopata ni sababu ya vitendo vyenu vyema duniani watu wa peponi watawanadia watu wa motoni kwa kuambia sisi tumekwishaona thawabu walizotuahidi muola mlezi wetu kuwa ni kweli Ye nyinyi hiyo adhabu waliokuahidi hidini Mola mlezi wenu mmeiona kuwa ni kweli na watajibu naam ndio basi mtangazaji atawatangazia watu wa peponi na watu wa motoni Lana, yani kunyimwa na kufukuzwa kwenye rehema ya Mwenyezi Mungu ndio malipo ya wenye kuzidhulumu nafsi zao kwa ukafiri na upotovu Hawa madhalimu ndiyo wanawazuia watu wasende kwenye njia ya Mwenyezi Mungu wa haki. Nayo ndio imani na kutenda mema. Na wanaweka vikwazo na shakashaka ili hiyo njia yende upogo iwapoteze watu wasiweze kuifuata. Na hao wanaikanusha akhirah, hawaiogopi adhabu ya Mwenyezi Mungu. Na baina ya watu wa peponi na watu wa motoni patakuwa na pazia kuzuia kufikia kwenye mnyanyuko. Na hapo ni pahala paliponyanyuka palipojuu, watu katika bora ya waumini na watukufu wao watakuwa wanawaangalia khalaki wote hao na wanawajua wema na waovu kwa alama zazoonyesha utifu wao na uasi wao wataitwa watu wema kabla ya kuingia peponi na hali wao wanataraji kuingia humo watawabashiria kwa imani na utulivu na kuingia peponi Macho ya hawa waomini yakigeukia upande wa watu wa motoni baada ya wito huo watasema kwa kitisho watachokiona cha moto Ewe mula wetu mlezi usitutie pamoja na hawa madhalimu waliodhulumu nafsi zao wakadhulumu haki na wakawadhulumu watu